Arun bat, manifera deitzen duzu hainbat kolektibo femenistek. Eh, Aztelenan iraganen da mundu mailako eguna da. Eh, Mazten kontxako inderkeriaren eh, desage jarrazteko. beste manifestaldi bat gauzak ez eh, aldatzen. aldaltzen. Eh. Ebe egia da azken ortetan bazilela bidatan agusi. Eh, marxoaren sortzia eta azarroaren azar ogoita bosta. Hainiz, uh, fokusa esarri duguz marxoaren sortzia, negia da, greba bon, feministagatik, baren uh, bigarren data hori ez dugu sekulana antzik, guk betidanik uh, edo elkar eta ratzeak uh, antolatzen ditugu, edo zerbait edo komunikatzen dugu beden. Eta hor, beh, pixkat... Uh, eh, Mentuaz data hori uh, ilu nagoa da, uh, martxoaren zortziarekin komparatuz, martxoaren zortzian ara gauzak proposatzen ditugu erakusten dugu gure indaja, erakusten dugu ara uainu belori itaguzi, hor, beha mentuaz beltza nagusitzen da, baina uh, behar ezkoa da, eh? urte batetik bestera eta urten bereziki uh, Ikusiz uh, zenbakiak zer direne, era hilketen zenbakiak uh, potolotzen ari dira. Edo gehiago ikusten dira, eta hori ez dugu utse gimeak segitu behar dugu karikatik prexoa emaiten erraiteko uh, onartezina dela. Ogan Aztelenean, uh, bezala izan unguta mundu mailako egun hori, eta denbora berean, uh, frantzen antolatu diren, jardunaldi edo garrunel orrenkarira. Proposamenak egiten eginen dira, bat zuo jarrenik eipatu dira, uh, izan uh, komunturreko elektronikoa, izan urgenziasko leku gehiago emazte orientzat, mila leku epatzen dira, ez dakit uh, dira, proposamen, uh, harinak, hola eginak direnenak. Eguk biharazo ikustenetugu alde batetik um, biktima initz aipatzena, Beraz hori uh, lagialdiko gauza bat da. Tratatu behar dena lehen bai biktima ba bestu, eta bort, bortizkeria gertatu bainoren, hasten aipatzen segidan moztu behar da indarkeri zera, sistema hori. Hori alde batetik, eta gure ut, ustez, be, gehiago tratatzen dute hori eta ez aski prebentzioa eta prebentzoa zer da, eh, sistema horrokorki aldatu behar dira. Eta horretan, adibidez ez batera intzinatzen, eh, lagialdiko egoerak tratatzen dituzte, edo tratatzen entxeatzen dira, medio gutirekin eta ondoan ez prebentziorik egiten, ondorioz, kasugeiago bat badira eta ezin da sekuran eta um, Eta beraz, biktima da, zer, e, haipatzen da, baina eratxotzaileak zer aipatzen duzu eskomutujeko elektronikoa. Bai, hor ere, lagialdian gira, lehenago zer egin hori tratatzeko eta prebentzio maran bereziki zer egin, e, egin daitek. Eta hortan adibidez, ez da mellorik, ez da formakuntzarik, ere, profesionaren zat, haipatzen baina nituen mentalitateak dientarte ma mailan, ere, ez da sobera tratatzen alde hori. Beti emaztean uh, kasoak aipatzen ira, nora babestu, azkenean nora asai estu, eta hori sistema bat da, eta sistema bat ez da aldatzen, hori bakarrik uh, esku mutu reko batekin, ergan haidut lehenagot jatatu behar da, eta hori eta da bateria gertzen gurena lortan.